për sundojtë më të mëshirë robë qiymtazot të të gjitha të grumbulluara mbi zotërinë e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mishokët e tij besnik, bi faminë e tij të, ti, të, të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët në këtë botë të së cilës të ndjekin me të mirë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhëtar ndarshëm do të, të vazhdojmë lejen Allahu xhella ve ala në ciklin dhe vargun dhe e vargun e legjëratave mbi ndërlidjen e pashkoputur, mbi lidhjen e pandar në mes akides dhe, dhe ahlakit, në mes edukatos dhe besimit, në mes cilës e njeriut dhe asaj me të cilën aj e adhoron zotin e ti gjellë gjelaluhu. Andaj, djetarët kanë cilë kaptinat e veçanta në librat e tëra, se nuk e gziston mundësi me nda mes edebit dhe ibadetit. Ibadeti është vetë edebi dhe edebi është ibadetë. Dhe Allahu xhallahu gjele jelaluhu e pa nga surra Al-Qalam se se si ka lavdëruar pe nga mberri ton sallallahu alaihi wasallam me adab dhe Abdullah ibn Abbas i ka thon është duke lavdruar me fen Islam. Pra kur i ka thon ti je me adab ka pas për qëllim se ti je me Islam. Andaj të jesh me Islam do më thon me që me adab. Andaj të gjendr lidhje. Dhe se më ban Allahu xhallahu në librin e tij është dorlidhje e pa shkoputur. Dhe në këtvar kemi përmend ajete dhe hadithe nga ajo që ka shëriati Allahu Gjeli Gjelalu i ka cituë për ndërlidhin në mes këtyre disendeve ne dhe dhe të ndalim edhe me shumë shpjegime të djetarve dhe citatët të të tëre në biket mesele para se me vazhduhe këtë shpjegime nga i vënkajim e lëgjauzije të librit e ti me deri gjusë se likin djetarët kam përment edhe shumë prej argumenteve për këtë mesele. Pre argumenteve se edukata është piesë për bërse e akides besimit, parimeve themelore, më i të cërat njëri e ndërton besimin e ti, është ajo regulli të cilin e përmendin djetarët se mjetët kanë dispozitën e qëllimeve. Mjetët kanë dispozitën e qëllimeve. Qa do më thanë kërregull? Do më thanë se njëriju nuk ka mundësi me morë mjetet të ndaluara nëse qëllimet janë fisnike. Por shembu, shumë një rëzdojnë nëse qëllimi jam është fisnik, nëse qëllimi është i mirë, nëse ajo që ka du me mëri është e mirë, pas thaj se baj pak lojra dhe baj pak lojka në rrugë, Deri tek çoku nuk ka problem. Apo, andaj edhe ato që e kanë lejuar dhe kanë pa të lejume hyrjen në sistemin demokratike, shubja dhe dyshimi i tyre dhe rritja e tyre ka qenë këtu. Sa ata s'kan bë dallim, sa ata kan pra kanë bë dallim mes mieteve dhe çollimeve. Pra kan thon, çollimi i on është i pastër. Pastaj mietin, mietë të mund na pak më ndytë. Ando kjo regull në e kimi përmenjë në ligjëratat e me ari gjëllë kabul, se njëri ju nuk mërët me shku të Allahu me mjetet të të ndyta. Me mjetet të ndyta. Kjo regull e ka titullin mjetet marrin dispozitat e qëllimeve. Por shembol, por me shpegu ma thjesht pas taj me lidh me me ketë mesenit dhe seve të sidën jemi neve këto. Djetartë kanë dhonë, shumë sende nuk janë të cituara në Kur'an sa ato janë në wajib, janë obligim, farzë. Mirë po janë disa farze të cilat nuk plotsohën pa disa pun tjera, këto pun të tjera. Pra janë bo pengë për realizimin e farzit, që me dhe me dhonë se këto të tjerat që nuk janë të cituara bohën farz, se bohën farz, se nuk a rihët a i farz i shka ashtë citu. Për shembo, djetarët, Ka përmen shumë, shumë sejnë dhe Shekhu Islam i mëtejmije Në me gjmull fëtawa E përmen shpash këtë regull Kullu ma la jetim mul wajjibu illa bihi fëhue wajjib Kështu e gjeni regullën të Shekhu Islam i mëtejmije Gjdo wajjib, gjdo obligim Kjo regull Lirish mund të citoni dhe të shkruani Këtë dëshironi nga së është për regullave Shka, shka djetarët e përsëritin dhe e fokusojnë për ta kuptue pas taj fene Allah u gjelluala më lehtë gjdo send pa të cilën nuk plëcovët vazjibi që Allah e ka thonë qëta i kini obligim edhe aj send është obligim edhe kështë po këta nuk e gjejmë Kur'an këta e gjejmë Kur'an të farzit e cituara pëse nga se përmëmrit të realizimi qëtë i farzit kemi disa punë Të punë nuk i gjenë me emra në Kur'an. Mirë po ketë këto, qka bëhet pengë farëz i kryesor, bohën farëz. Njëri ju, ka pasuri. Dhe, për momentin, vjen koha e drekes. Vjen koha e drekes. Dhe, uj ka sa dush. Amaj s'ka. Tjertë kan uj, kisë ka. Nuk i api në uj, vetëm se me pare. Nuk i api në uj, Jeta ort ka dor obligohet me ble ujin. Obligohet me ble ujin. Diku s'thot, a ujin tash me me ble, tash ka me ble edhe ujin. Kur ka me ble me shart, me pas mundsi. Kur plocohet, pra, prania e ujit të tjetri, çaj peshat. Dhe pasuria të ke, që do të thon kudra, kudretin, e kota kotin. Takoti në kohë. Uji është prezent. Koha ka hi, çavë do të me ble ujin. Duhet me blej uj Dikus të dhe të jemu mi këtë kumbet tash Të jemu mi përdorët Në munges të uj Se ka dhënë Allahu Gjelluara Fe inlem të gjidu maen Fe të jem me mu Sa idem të gjive Nëse zgjeni uj Djetar ka dhënë Nëse zgjeni Dhe me dhënë Asë nuk ka kojshia Asë nuk ka mërket Asë nuk ki pare Atërse ki oblikim Po Ko ha ka hin Dreka ka hin pare ki, ndu qanë uj ka, obligosh me ble uj. Me cilën regull obligosh me ble uj, me regullin sa allahu gjellewala ka dham, ja e juhelle dhine amenu, idha kumtum ilas salati, fëgqsilu u gjuheku. Oj, të se të keni besuar, kur të vjene koha për më ngrit namaz, la njëftirat e juve, pra mërë një abdes. Ky regull, me ketë regullin tjetër, ta qëtë një vajjib tjetër, me ble uj, du është me ble uj. Kjetër Të nëgjajshëm, djetarët kanë thamë, nëse në një shoshri muslimanve, smuhët dikush, apo eksisto një smundje, e kanë farz kifaje, farz të shoshris, kifaje dhe me thonë, nëse e banë dikush, ju bjetë të tjereve. Qfar farzi? E kanë farz kifaje me dërguhe një njeri prej të tëre, apo një numër të caktuar nga mesi tëre, me studiue së mundjën e caktume dhe me gjeti lachë. Nëse ata nuk e qojnë di kanë, me studiue, redha saj mesele, të gjithë janë gjuna qartë. Të gjithë janë fasika të Allahu Tebareke, vëtjala. Nëse në një shëshrit e muslimanëve, këtë këtë këtë cituara të këdjetarën. Nëse në një shëshrit e muslimanëve, dojtë janë muslimanë. Kur kush nuk e mërvesh kur anin drejtë për drejtë, krejtë janë fasika. Krejtë janë fasika. Krejtë janë fasika. Çish do vi me Gjelluan, me të vinë në Melen Allahu xhelaluh xelan me xerat të veçantë për për këtë mesele, ata të zot Ja'umar men ja menja, me dhan fatfa e më bot xikat e më nxjer dispozita pa editur librin Allahu xhelaluh xelan në gjuhën origjinale. Dietar kanë thonë, kush nuk e di, në një shëshriku ka musliman. Nëse nuk e di kur kush për atëra, Kur'ani direkt, krejt janë fasika, krejt janë junazor, derë sa ta bojë një atë që dgjuan. Gjuhën Kur'anit. Para me ndo t'i tash ata njerës të cilët izolohën dhe braktisën në vendet e caktuara dhe me ndojnë sa ata po e kuptojnë fejnë e Zotit Gjellewala. Dërsa ata në, në gjendje të të tërë janë fasika. Në gjendje të të tërë janë fasik. Pra logaritë dhe fiskun, që ka djetar të logaritën fisk, shfrenim dhe rebelim, e logaritë iman dhe besim. Allah unarujtë nga devijimit. Andaj, janë disa obligime nuk janë të cituara, po të gjdo farz, shka është pengi një pune, a i bëhët farz. Andaj djetarë kanë thanë, nëse musliman nuk kanë mjek, janë fasika. Nëse nuk kanë kush mjahu mësukur anin me ledhu, janë fasika. Pse janë fasika? Nëse kur kush, pezojmë, në shkup, kur kush së mundet me të mësu ti fatihan me hinë namaz. A jena këtë fasika, krejtjena, po e su bozojna. Kur kush në shkup së në të mësën të i fatihal, atje e ki obligim, e ki mor vërsh se ka namaz obligim, edhe pa, namazi pa fatihas është valit. Ku të mësën të fatihal? Ko shko atje, shko këtu, shko atje, s'ko kur kush. Kërrejt kjo shëshri është, është frenuar deri kur? Deri sa ta qojnë di kanë me mësu dhe me u bomë mësus i kësaj mësejle. Si të jamësoje të tjerëve. A kuptut këtë regu? por çka nuk çka nuk plocohet pa ta obligimi edhe ajo bot obligim ajo bot obligim mbi këtë rregull mbikëqyr ndalohen zërat demokratike apo pse gazetëmet kanë dispozitën e qëllimeve qëllimi ku është përfatësimi për vendosin e ligjeve për vetë Zotit Allah për vetë Zotit te bare kio te ala me çfarë mjete jo ja këto andaj qëllimi dhe mjetet e marrin një dispozit e marrin një dispozit atëher nbi këtë regullë që kanë thonë djetartë, cilja e debi, ahlaki tërbija, janë mjeti mjeti qka? mjeti ruaj kësë fesë tande dhe mjeti thirisë të, të tjerë dhe në fëjnë tande edhe njëherë e debi, ahlaki tërbija janë mjetë Janë në mjetë, vesile Për me rujtë fejnë Do të shqitkojnë me citatët të djetarëve Dhe mjetë për mi thyrë të tjerët në fej Atëherë, me thyrë t'i kanë në fej Qa është qëllim Qëllim kryesor Qëllim pengamberik Ma djetë qëllim i gjithë pengamberre Mi th i njërzitë Allahu Gjellu Ale Mi bo njërzë musliman është qëllim Univerzikë Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Njerëzit dhe xhenët nuk e kam krijuar vetëm se të më adhurojnë mua. Atëherë, ky qëllim universal, me çka ardhi jot me me një jetë. Ky jetë, a është cituar? Është cituar. Është në surën Ali Imran, ka thënë Allahu xhallahu ala, fabima rahmetin min Allahin linta lahum. Me rahmetin e Allahut i e boj but me ta u ala u kunte ha, nëse e kisht e përdor një mjetë tjetër Allah u i thot për nga mberi me pas përdor ti një mjetë tjetër për dhe që ti që i kisht do kisht i shprisht qëllimi si kur ti ti ishte fadh i vrajt ghalidh i rant dhe i egr lën fadhu min haulik do të kishin ik të gjith prej teje pra Allahu Gjellewala po e bjen misionin e ti për nga mberik dhe s'jeljen në në pëng të kësajnë pra nuk do të ndjek kër kush nëse se kishe qëta nuk do të ndjek kër kush si kur mës ta kishe kan mjetin s'jelje mjetin edukat mjetin tërbije thotib nuk e thiri nëse hikim prej ti e që është obligim me ndjek edhe si kur ti shkon i vrasht s'ka qenë kur i vrasht Po, që Allah për nabja hipotetikisht Si kur për nga mehët ishkon i vrashë Kur kush si kishku pas Ibn nuk e thiri thot Aje dhe i vrashët më kone e kënë oblikim i shku pas Pse? Se Allah, Allah e ka dërgu Nëse prejti kishin hik Pas i elje Pineve sa hikin Hikin larg Hikin larg Andaj i vënkaj me lëgjauzije Në librin Igathët u Lëhefen Në një libr tjetër Për dhe shkëti ka tham Sa e sa Kemi pa po penges nga muslimantët tonë që bëhen pengesmës me i krishterët në fein tonë. Sa janë bë penges për ne, që i krishterët mos përbranojnë fein tonë. Thot Allahu e din çfarë porrjetësia që në dawn para para Allahu xhelalu ala. Pse? Se i ke pengu misionin, çollimin. E ke pengu çollimin. Edhe gjithashtot, po kadara këndaj me dek shko. Ata është si të përzimi në kader Ata rga një dykun tjetër Me bome u përzimi në kader Himi dykun tjetër, him luga Nga trojemi keq Andaj, nuk lejot kur Në aspektin e sëvejveve Më argumentu me kader As fukaraja, as pasunikju Nuk lejot më, më argumentu me kader As ndështime E as në, në sendet të tjera Nuk lejot më argumentu me kader Pse, nga se është orratje Për mja gjujt fajn Allahot ti çdo shpjegojë domi a gjujt fali Allah ai ka dashë ashtu dështo ai ka dashë ashtu dështo ai ka dashë ashtu atarive a dini ku përfundon kjo pyetje tash u kollloj kjo pyetje përfundon sepse Allah ka kriju iblisin kështu përfundon i menkai aljuzia në librin e tij muhtasar në librin e tij sawaiqul mursala ka përmend se shub biha ma e madhe e kaderive edhe e jebrive ç'ka problem e kaderi ç'e dha ja në fojt Allah kanë dhajnë një funë e ati kunalën si kur mështë ta këshkryu Allahu i blisin kjetë rahatish mi kamë këtu përfundon, s'ki qare pa përfundu këtu anë në nuk, nuk dojmë me hija djallugave pengamër i sallallahu sallam, misionin e ti pengamër i këllam, Allahu ja ka po peng të sjellive të ti peng të edhebit të ti peng të edukatës të ti peng të raportit të ti anë nëjë ka dhënë ti ishe i but pra ndaj, si kur ti shendryshe kështu të tishte Allahu akbar ju përpara, sikur ti ishe i vrasth, kështu do të ishe. Dhe na nuk kena arsye me ushillmë njerëzit qysh silla ata me neve, po na sillemi me njerëzit qysh na that Allahu mosin. Do të shohmë edepën e pejgamberit që e ka bërë ibn Qayyim el-Jauziyye. Andaj këo, mjeti marrë dispozitën e çellimit të shpreh argumenteve se edepi dhe ahidia janë të pandardha dhe të pashkëputura dhe nuk ka mundësi, nuk ka mundësi as teorika as praktike për ti nda këto Thodi Allahu Jellalu Ala elusim që të na xherosë me edep të lartë. Thodi Ibn Qayyim el-Jauziyja në kapitullin të cëna ka vendosur për këtë mesaje se e debi dhe edukatosh vetë feja ka përmendur edhe shumë fjalë të dietarëve të cilat argumentojnë mbi kët meselë. Fillimisht tha Ibn Qayyim el-Jauziyja se e debi është rreth lloj. E debi me Allahun, e debi me Resulin sallallahu alaihi wasallam dhe e debi me me krijesat. Pra e depis del për që të nëtë trija. E para me Allahun, qëshë musil me ta? Qëshë me pasë raport me ta? E dyta me pengamberin ton, sallallahu aleyhi vësallem. Dhe e treta me krijesat. Dhe në fundi për në kajim e lëgjëzijet, shkatar. Dhe Allahu gjellë gjelalu -Gjell hu ja ka të buë e pengamberit ton, sallallahu aleyhi vësallem, majat e tri lojeve. Pengamberi jon, sallallahu aleyhi vësallem, i ka të tri lojeve. Me Allah unë është në kulm të edebit Diri sa E shpjegon në Isra dhe Mi'raj Se si ka pas Edeb me Zotin e ti të bare Diri sa e ka lakmu Musa Ka me lakmu Ibrahimi Kan me lakmu Pengamert të mdoj Muhamedin sallallahu a sellem Për çka? Për edebin me Zotin e vet Qështë qështë silët me Zotin e tina Qështë kanë arritë asa ta musil Me Zotin qështë asilë pengamert i jonë Sallallahu aleyhi ve sellem në të ngjarë të tjerë thotë mëm qaim el jozia nuk gjejm pejgamber që e e e ul vetvetën sepse më i larti si pejgamberi jon salla. Ku ne shpërmen Ibrahimin dhe Aj do më dhe në shpërmen vlera Ibrahimit dhe shpërmen Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ka thënë jo vallah ai më i miri është për Ibrahimin. Është përmen Yunus Ibn Matta. Yunus i cili ka kapsuar mballin, kapsuan peshk Por çkaqse ka ikur prej popullit të tij. E kanë përmendur ditë për ditëve të sahabët, që domethën kanë bënë isharat se ti ja Resulullah jema më më mirë, përsom ka dhan la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Mosum bivlersonin me Yunusin. Nuk gjệnti më modestë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk gjện. Derisa kur e kanë lavdruar ditë për ditëve, ka thënë jo vallahi, se unë ha si robi, ul na si robi. Por e ka boshtërim si robi shka kozotni. Pra kur ha bukë si robi e dini që si robi që isha i fundit ha se duhet njerë ketë hisbet më ju bo ketë më ju bo njerë shërbim kur ta kryim e krejt atar kur të jesën fund haj kështu ka tha nune ha equllu kema equllu l'abd dhe eqllisu kema eqllisu l'abd ana ulemi që ish ule mbratrit dhe ham që isha mbratrit dhe silemi që ish silë mbratrit si mu kanë me sultan qisha... kur kësë të këthen vjallin, apo? aja ka pasqetatën se ka përdor sallallahu alaihi wasallam thoti ibn qayyim pra ai e ka mrin mohën e adebit pra edhe me allahun mohën me pejgambert e tjerë mohën s'ka dikush që ka ditë më vlerësupt pejgambert e tjerë se sa muhamed alayhi salatu sallam me kreesat thoti ibn qayyim fol emocional sa i burgjet me të tjerë fol emocional çka dush me fol e gjena ta të përsosur sallallahu aleyhi wasallam anë dhe kemi shëmbulltirën ton Muhammedin aleyhi salatu e selam se si ka ndërtuve besim të shëndosh mbi akhlaq të lart dhe Allahu jillu ala ka bo kurorën e pengamber thot Ibn Qajm el-Gewzije ka than sehli Allah më sheroft men qahara nefsehu bil edab fe hua ja'budullahi bil ikhlas ka than sehli Allah më sheroft kush e shtip vetë vetën me edeb kush e shtip vetë vetën me edeb dhe kahër gjithë mon përdorët kahër, kjo shpeja shaj ka përmen e, sehli ka thënë kahër gjithë mon përdorët kur ditë shka refuzonë më uleti mundohësh me, me me mbizotru mbi ta me nga dhënjim mbi ta, me fitua ta dhe idhënë kahara hu e ka mujt pasi ka rezistu e ka mujt pasi ka rezistua kahar pra nefsi nuk ullët nefsi nuk ullët a je fur dhe mon vlën nuk, nuk e don ullë edhe disiplinën thot sehli kush e ullë vetëm me edep aja dhëron Allahun me ikhlas me sinceritet njërëzit kam problem në definimin e sinceritetit sinceritetit është me pas edep me Zotin Tanjelle Gjelalu me Pingamberin sallallahu aleyhi sallam dhe dhe njerëzit a da tha për ngamberi kër e, e përkofizoj kibërin që a tha kibërin është diloj pra qëtu buron me refuzut vërtetën dhe me i nëndshmu njerëzit e njëni cili ka grimca të nëndshmimi të njerëzit qatë s'ka i hlasë qatë s'ka sinceritet a le ta këtë flamurin së doje sinceritet nuk ka atë se a refuzon të vërtetën nga kush do që i vjen atë shko kibër Aç ka kibër, shikone, njëri ju, se bëhet musliman? Sot njëri ju më kanë musliman, duhet me u rebelu kunder 5 miliard njërzve. Të ti më sëkshirt me mahalën të anë, në këtu pari musliman. Kur ti e ba musliman, dhije se në këtë glop, ti ke refuzu 5 miliard njërzve, e ma shumë. 5 miliard njërzve. دمان 5 مليار رفضوا يكون مسلمان digithon jo kamova musliman dawon ti chas shum kisinceritet me Allahu gelwala te nuk nuk e kisira at mesela me numr apo ebo musliman men qahara nafsehu biladab fa huwa ya'budu Allah bilikhlas kushalara kush e shkel vetveten me adab ayadrun Allahu gelwala me ikhlas qat Abdullah ibn al Mubarak Allahu masharofat qad akthara nasu alqawla fil adab Thot, njerëzit flasin shumë rrëth edhejbit Njerëzit flasin shumë rrëth edhejbit Wa nahnu ne kul E na thejmi E ne thejni Blezër Sa i përket edhejbit Din ju imam Bukharijun Imam Bukhariju Për musliman di ka shkru me Dë libra të mdoja Ka libra tjera të se da të ka shkrujt për ulemat Dedi sa ka than imam dhehebi Allah më shëroft imam Bukharijun E ka shkrujt histori në muslimanëve në aspektin e transmiturësve, ka thonë se kime morë rrash shumicën. Ako njeri malë se kanë morë rrash. Mirë po, libra që i ka shkut për muslimanë, si kur sahi, el gjemi, ku janë hadithet imam Bukhariju, transmiton imam Bukhariju, këto për muslimanë të i di ka djë libra. Djë libra vetëm. E para, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Adetul mufred. Adeti i veçantë. Adeti i veçantë. Po pra adeti muslimanëve të veçantë. A e dini pse e ka shkruar këtë libër një prej arsyeve? Një prej arsyeve pse e ka shkruar këtë libër? Se e ka pasur se njerëz po flasin shumë për edep. E kanë pasur se njerëz po flasin shumë për edep. E kanë pasur se njerëz po shkruajnë libra dhe po morrin për i me xhusve, për për i persianëve, edep pra e romanave po mori edep, pra e filozofave po mori edep. Dhe ka shkruar libra të veçantë dy vullime, El Adabul Mufrad, adebi veçantë i muslimanëve. Pra ajo ka bëp pjesë të besimit e debi. të edepit. Dhe zona atë libër tregon se çfarë edebi ka bos muslimanët e musliman parë, vetëm në të folur çuditësh me ta. Çishë ka thonë ç'kishpreje në këtë kohë të caktuar, në vend të caktuar, ku vend të caktuar. Allahu e mëshëroft muslimanët e parë dhe në bafën djekës të të të tërë thotë Abdullaj Mubareki na themi innehu ma'rifetun nefs edebi është me njoft nefsin egon me njoft egon është edep pse me njoft egon është edep që i ka thotë i mën qajin qëvar të fësiri e rade enne aslehu ma'rifet e nefsi e ka për qëllim e ka për qëllim me njofët nefësin se thelbje e debit është me njofët nefësin dhe e gërësit e nefësit e gërësi ka e gërësi nefësi ti thë që shtu është a i thëtë ja jo nuk e që shtu ti folë me vetë vetën ditën kërë të thëtë Allahu nefësi të gjadilu anë gjdo njeri të gjadilu anë nefësi devatonë për vetë vetën e vetë Fela uksimu bin nefsi e lewame Betohëm, ka thonë Allah u në shpirtin qërtuës Ka nërë të defsirë, ka në qërtuës Allah u thotë pasha, pasha shpirtin qërtuës, ka në qërtuës Vetë vetëm I thotë jo, nuk o qështu A i thotë ka dalëse, qështuas A i deshti me të shah I thotë jo në këtë deshme Nuk o, o shpraj mirë Ti me ka në debaton me vetë vetëm Allah u e ka lefdru ketë nefsi Qatë shumë ka thonë betoran ta Se, ka luft, Ka luft Tho di mën kajimi Po thota do lajë mën bareki Baza e debit është Qka me njoft vëdveten Me njoft vëdveten Wa rrua unati ha dhe e gërësit e ti Nefsi ka e gërësi Wa të gjen nubu til kërrua unat E debi është mi ulargu e gërësirave të vëdvetes Nuk ka ma pozit ma të lart Se nefsi të thot dishka dhe ti shkon kundër Edoja kërkon dishka dhe ti shkon kundër E ngini po egoja, që të më dhënë ego. Gjithë më dhënë egoja e lafdron vetë vetën. E shem vetë vetën. Po, po, këtë janë të më shojta më në i birë jam. Po, po, këtë janë të foljë për mua ma hajri sholla. Nuk jam të më njoftë atë mua. Dhe më dhënë mundot dhe me gjithë arsyje tafërt atë largët atë mesme e ku ta di qka prej, prej arsyje vetëm e vetëm, qka me e shfa gjithë vetën se si jam i mirë. Nësa neve mus صلى الله عليه وسلم برماتراغو نێوە سەنسەای ئەش ئوبجێکت چۆرتیمی یۆ نەسەای ئەش پێک چۆرتیمی یۆ ابسە و تەوالا یا ایها النبی اتق الله لقد كنت لقد كنت تركن الیهم شیئا قليلا تگاتی آنۆوە پاک کاتا لولا ان ثبتناك سیکورنا مسکیش می فورچوا ئەش چۆرتیم کێو یۆ کێو ئەش چۆرتیم دییارتە گامانۆنسە گەچۆرتو Mirë, po këtë qërtim e kanë ngritë pozitën, për nga më verë, sallatës sallam. Nësa ati i është drejtu një qërtim, neve, neve duhet ditë për ditë me në qërtua. Ditë për ditë me në qërtua, tikush. E nëse nga nuk pranojmë qërtime dhe kritika dhe vlerësime që kjo nuk është e mirë, që kjo nuk është të mamë, që kjo nuk është e drejtë, a dhe arna e kena shpalve dhe jetën, ma abud, të, adhuruar, të thot e shibli qadim qaim el jozia ka thane el shibli el imbasat bil qouli ma el haqq terku el adab subhanallah ne fjalite vogul ka thane muliru shum tu fol per allahin es mos edeb el imbasat cha thu per sked mesela kesto cha thu per kete tjetro kesto cha thu per tjetron kesto cha than allah kesto hets nuk e ndal imbasat E mbështjet, gjitët shtëllot nuk e gjën, du, du, duke thonë një, valla unë çt mësej nuk e di. Valla unë çt mësej nuk e di. Valla kjo mësej do shtemao, do të madhë, më shqirtuat, do të më kshilluat. O kjo mësej lësh për Allahu, nuk guxojna më fol ç'i doina. A ki hazën një arsinier? Unë nuk e di kët mësej. Më vjen një sot dijes, më vjen asha edin Kur'an dhe Sunnetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë të shibli? El-Inbsat Mujid, muliru. Bas i thoin muliru. Bas i thoin muliru, kur të lirosh me qol, me fjalë, në al hak, në haqin. Allahu subhanahu wa taala, Allah e ka imën në hak. Tërko el adab, kjo është me lënë adepin. Nuk nuk guxon me folëzër, nuk guxon na me fol për Allahu, çka të nam tekat. Nuk guxon se ti je pjesë e caktuarin xhamatit të caktuar se ti të lejohet me vol për Allahu. Ka të morë ke drejt. Ku ka thon ti Allahu subhanahu wa taala, ti Nëhet të tash, masihine që tu, fashka dushti Ku ku shkrun kjo, nuk shkrun kërkun Kjo përgjëtsie e madhe për Allahu Gjellar A me ka dhe në Allahu Gjellar Wa kifuhum, innehum mes ullun Nalni ata, se këna mi mor në pitje Këna mi mor në pitje Dite në gjikimit Allahu këna mi mor në pitje Pe nga mërët Dite kur këmi mor në pitje pe nga mërët Qa këni bom me në mesajën Qa këni bom në porësit Andaj t'i shikon për nga mbarët, ditë e në gjikimi, dhejnë, Allahumme në epsi, o, Zotë, jenë veçhune që pëtëoj. Kjo pëse, se dinë që ka do më thamë më më mërë dhe logari. Andaj, më shlohëm i me fjalë, e t'i kjo mesejle, qartë allakë, qëta, qëki në pojëma shku më shku të uqa, berë në të hazaj. Këta janë ato, ato ruonatët, ato egrësirat e nesit. Kur ti sënë në nalë, do në në në nalë vë franojë Qaj e të folë për Allah unë gjellë vë alë A ki, a je e gatshme me Mi thonë nefësit, a je e gatshme Që këtë përgjigje për për Allah unë me e dhamë Edhe një trasmetimin e ati Djetarit cili ka ledzue me taleben Ka ledzue Kur'an Edhe pas disa Mujve mësim të Kur'anit Ka thonë Elhamdulillah E për sosë ledzimin të gjyidin Ka thonë bjeni këtu të ledzue para meje Ja ka një Ja ka njështu nga tru para hoqës Kush ka dali ma me diqka anëshmi pas 3-4 hafiza për, par, për mas Vecëm ku tja njështi atina pak zanin Ja njështu të të lovit hivzi Shkoj hivzi Se valë se e kinja ma të dishën për mas Apo para parë me tije Ka dhërënë Thunjë ati të le të lecëzojë Sikur e ka pengamberin sësënë për para Ska, ska, ska mujtë me filluhe Ska mujtë me filluhe Ka dhërënë Thunjë të lecëzojë Sikur e ka Allah Andaj, kur të folësh për, për Allahun Para mendoj se Jetu folë për para atina A e kështë e thonë, a e kështë e thonë që të fjallë Nuk e thu, e menonë Në milion herë, andaj ka thonë Me ullshuhën e të folërit për Allahun është mos edep Që këmës edep, ku qënë a edeni? Këmës edep Qënë në shirkë dhe këfur Se ka thonë për nga beri Sallallahu aleyhi sallim Vërtejtë robje thot një fjallë Kelimeten, një fjall. Me qatë fjallë, hyngë zjarë Kjo fjallë mund të më kanë gjuna Mund të më kanë kufër Mund të më kanë shirkë I mënë kajim e lëzëvzi e thotë A nuk kështë shari Allahut Mosedep Pa nuk kështë shari Allahut kufër Dikush kërë e shanë Allahut A ti a bashkë mendonë se për pikë qefit a e ka shanë Jo, a ka nërvoz Na e dim që a ka nërvoz Si a ja ka prish dikush A e ka nëzirë të Allahut Aish sha hopin gamberin ton sallallahu alaihi wasallam. A bash mendon se çashtu tak tuk, ai dikush e ka paguajt ata. E ka nervozuu dikush. Ka qëllime, mirë po. Kim ose deb, a paguhet, pagohet valla, shtrajt. La'anahumullah, ka than Allah i mallkon Allahu. I mallkon Allahu. Andaj melon e debin nuk është dikush thot, s'ka me deb, çka? Melon e debin kalon në në cita ta të vështira. Andaj thot ka thon disa dietar se Allahu xhelle xelaluhu ka shpall tek disa prej popujve dhe ju ka thon me elzemtu lqiyam ma asmaehi ma asmae wasifat elzemtu l adab ju ka shpall Fati ibn Qaym al-Juziyye disa dietar kan thon Allahu xhelluala ju ka shpall popujve ai i cili mirret me mosimin e emrave dhe cilësive t mia atina ya obligoj adebin bot adebli Emra dhe fisit e Allahut kumson na hqide. Alo bolat kush imson e emra dhe fisit e mia ja obligoj edebi. Waman kashaftu lahu an haqiqati al-thati. E kujna ja munsoj muzhit do me zbulue qenjen e Zotit. Çfarë bëhet me ta? Elzamtuhu al-atab. E çojë mushatrua. A gjoba dis onjeros edhe neve nëse na në mundson Allahu xhelalu dhe xelali me fol kundër ateizmit dhe me zbthurja te ateizmit do ta shoh mesazh zbulim orrvatje per ta zbulu qenjen orrvatje per ta zbulu qenjen se ata kan dëgju para ime te zotit ata nuk kan problem me kete tematik ata doin qenjen ta shohin zotin te te bareke u te ala zoti ben qaim al jawziy kan thon te dietar se allah u xhelalu ala kush mundot me zbulu qenjen yelzmuhu al atab fot ibn qaym al-jawziya wi yashhad li hadha diqos fot ku e shkruan kjo kjo shkruan ne ne kuran nese kjo nuk eshte vërtet kjo teatra es sahi tha duaj eshhadu li hadha shkoni sa presijja dihetu ju juve dojte keve jo po dikuina pri nzoncave diye mni her kishar ndemende po ke nuk eshte atje po ke nuk eshte atje Kërë nuk është ta jetë Jë ka transmitu Thuës jë ka transmitu Nisa po pojë dhe Mirë po të kjo leje Anësh Jesh heduli hadha Ka dëshmin nga Nga kush Ta sheshofme Jesh heduli hadha Ennehu subhanehu Lemma këshefe Liljebeli andë dhatihi Ashun Quran kjo pa Kur Allah u gjellu ala Ja ka zbulu qenjen e ti Një kodrë Kur ka kërku Musa A.S. me pa Allah E ka zbulu vetëm Thodi bënkajme lëzëzit Së khal gjebel A u rënu U rënu kodra U e të dek deke Dhe u coptu u bo cop copa Të dek deke, dhe vëndon cop copa Ta ka bo zhur në kështu U alem jetë but Ala a dhamat i dhetë Dhe shkamujt me bo bal Madhështi së qenjes Qka argumenton kjo? Nëse kodra, me gjithat fuqit që ka e ka, s'ka mujtë ba një bërë balë një pjesë të zbulimit të qenjes e Zotin. Ti shkatrojsh ala ma shpejt. Ti shkatrojsh ala ma shpejt. Musës shka i ka ndodhë, sa iqë. I ka është alivanos. Pse? Nga se madhështin e qenjes s'munët me dhuru njëri. Madhështin e qenjes nuk ka mundësi me dhuru njëri. Andaj, mos shikimi jo një Allahot në këtë dynja, që ka është, rahme, rah Nuk mund me pa. Nuk kena mundësi me pa. O leza, me moj t'i kokën vazhdimisht ka qildi. Andë allohu në surë mulk, në surë me pushtetit që ka të regu. Ka dhonë këtheje t'i kokën ka qildi. Fërgji i lbasar. Këtheje për zdi t'i shikimin. E jërgji i lbasaru khasi en, ve hua hasir. Këtheje t'i shikimi i loth, i këput, a, me plokshtit e madhe se ke shikur një kryes të madhe të zotit. Së mund është me emaj të vazhëdrimi shikimin andej, të i dujsh me ullë kokën. Ajo është vesh kryes. Nëse emaj shikimin shumë lartë ka qilën, e pastaj e ullë kokën. Janisë ki nevoj më ullë të ikunëse, qka se janisë tu alivanos, trullavë është. Kjo me qilën. Para me ndonë e zotin tonë të, të barë, kjo vëtjala. Ate ka thamë pëngamberi sallallahu sallem, a sellem. Në gjenn Allahu te jelle wala mos me pas caktu Allahu mos me vdek kërret që shem vdek. Sa suneduron. Andaj ka thon se shikimi në çenin e Zotit te bareke we te ala është i pamundshëm. Mir po, shiko këtu. Ku po do me dalim nga qaime al-juziye. Kërkimi për ta pa po, çenin e Zotit është mos edep. Për për shkak të mos edepit ku e çon Zoti njeriu në shkatërim, e ban ateist. Fëtë masis për shofë, apo disa dhe në israeli kanë më uhe, erin Allahe, gjehra, na i mundësa Allah në të shofë në haptazi, ve e khadet humus sajka, i, i ka morë rrufeja, pse? Sepse kanë kërkuë prej mos edhejpit në pozotin të barekjo vëtë ala. A qo i ka mos edhejpit në kufër? Po, kërejt ateiste që kanë rronë ateizm, dhe qafira që kanë rronë kufër, Dhe i dhujtarë që kanë ra një dhujtari I janë se nuk kanë edep me Zotin e tëra Nuk kanë edep me Zotin e tëra Thot I bënkajim El Gjauzije Ka thanë edhën nuni, el Misri Allah e më shërof I dha kharajel muridu Anisti emalil edep Fe innehu jërgju min hajthu gjah Nëse ajtësili e sinon Allah ungelle gjelalu Del nga përdonimi edepit Sko edep, sko edukat Të inëhu jërgju min hajthu gja Allahu narut Tëhet, qështja kanis E ki po Kur je paudzim, qështje Si më smukon Ti tash e kupton Se atër zhikon si më smukon Se atër se ke dit Ti tash në zhikon E ke kuptu se paudzim është si më smukon Andashtë të tash ti me një erë të ka pironia Këndër atërish ka si janë të zhikon Dhe në nëshmimi Se këta si janë dhe ditë Se si janë dhijutua Se nuk janë dhe ditë Ska n Për valë pse? Se ti tashkija dheb me Zotin tamë Ti nuk ja lejon vejtës gjosan me boa Qëka dhëtë nëse ti e leket e dheb Këthena Allahu ku je konë Jërë gjiju Min hajithu gjë E këthena Allahu ku a konë Allahu në rujtë me në këthije në pahodzim Andaj, ruajtja e dhebi është ruajtja efejës Sallahu të barëke Pas e të të dhebën qajme lë gjëzije Wa të emmel Ahwale rusul Salavatullahi wa salamu aleyhim me Allahu ve xhitabum ve sualuhum si ka tijduha kullaha meshhuna bil adabi qaimatum bih thatiun qayma juziyya etash medito mbi gjendjet e pejgamberit sallallahu alejhi paqja zotit qofita dhe selamete ti qofshin bi pejgamberit ne zotit so, thot shikoi ata qi jan me Allahu ve xhitabuhum ve sualuhum Qish flasin me Zotin Qish i, i elutin Zotin Qish i kërkojn Zotin Kejfe të gjiduha kulluha Me shhune të mbil edep Kërejt të falërit e tyre me Zotin i gjen Në gjeshta me, me edep Me shhune është kër e ngarkon diçka E ka ngarku me edep Ka ime të mbi Gjdo lë vizi është me, me edep Neve nuk nga mundëson koha më vol në këtë ligjërat për këtë edep që e ka bënë Ibn Qayyim al-Juzeyyë të penga marr mirë po do të tashojmë vetëm një prej tyre. Ai është Isa alayhi salatu wassalam. Isa lei shiko si shfol me Allah. Dhe vëllezër, Ibn Qayyim vjen në fund. Çfarë Isha ka fol më smirti me Allahun, çaj ka fitue më kon më i madh. Mola më këtë. Për për përsqeitoj do bin për për ta speguar pasaj më vonë thodi bënkajimi, qaj pengamber i cili ka ditë me folë me zotin e ti më mirë në raport me zotin e ti më mirë ka qenë më e debli me zotin e vetë e ka fitu e majën e kurorës më ba vule e pengamberve dhe klasët e pengamberve i janë në varsisi si anësil me zotin e tëre andaj është Muhamedin kulmin e tëre Ibrahimi pasta i dyti se e debin e kanë me Allah në gjennëvalat të ndryshëm e dhe ibin ma allahu jallu ala e kanë të ndryshu qatët ibn Qajm al-Jawzija qatën al mesihu aleyhissalam qatën mesihu isa ibn Mardhjem Allah e Moshirov wa aleyhissalatu vassalam in kuntu kultuhu faqad alimtah ditën e gjekimit emar isa në allahu në pëtje në pëtje emar dhe dhe tërë kanë thangë kja argumën tonë së allahu kam i mor keqpe nga emar pëtje imar në pëtje dhe i, I, i thotë A i ki than ti Benu Israelve me ma dhuru mu e dhe nanën tëne Ty e dhe nanën tëne Qëka i thët Isa? Thot, inkun të kultuhu Fëkët alimte Si kur ta kisha than Ti do të adije Thot i mënkajim Wa lemjekull, lemekullhu Dhe s'ka than se këm than Kjo është Maja e Debit Shikoshka i thëtë Allah A ti ju ki than Benu Israelve A dorën mi mudh në ndonjë temë, Isa ka mujt të më thon, si kum thon Zot. Apo, siguri, gjuri do të atë i di bó. Jo se kum bóunë. Që nuk është përdigje e majës së edebit. Çka po di bon këy maljozia? و فرق بين الجوابين في حقيقة الأدب. Ka dallim realitet të edebit mes dy përgjigjeve. Ka dallim mes se kum thon dhe mes asaj që ka thonë Isa, sikur ta kisha thonë. Subhanallah si kur ta kisha thonë dhe me dhonë ki pe ullë vetën pe ullë vetën përbara loë si kur ta kisha thonë o Zotë e kështë dit si kur ta kisha thonë e kështë dit thumë e halë lëmër ala ilmihi subhanehu bilhalu dhe sërri thotë pas taj e ka për, për, për, përkatsue dijen krejt dijen të Zotë i ti të barë kjo vëtala të dukshëm dhe të padukshëm fe kale ta'le mu mafi në fësi ka thonë ti o Zotë e ti që ka mbrejnë natë E di që kam rejda Që dhëmë dhëmë kja E di a jam të rejt, a si jam të rejt A e kumë thonës e kumë thonë A më ka shkun men, a së më ka shkun men Thumë bërë e nefsehu an ilmihi Bi gajbi rabbihi Wa bima i khtesu bihi subhana Ka thëmë pasaj e ka pastru vëdë vetën Nga dhë dhë gajbit Dhajot që ka i takon vëdëm zotit ton të barëke Fë që që që ka pastru Qështë e ka pastru? Tha, wa la a'lamu ma fi nefësik Ka dhënë nuk e di që aki në qenjën të onda Ti e di që ako të une, a unë nuk e di që ako të ti Kjo është kulmi e debit Thumë ethme ala rabbihi Wa wasofë hu bit e farrudihi bi ilmi lë gujub Kulli ha, fe kala Pas ta i thotë, e ka lafdru zotin e ti Dhe e ka tilsu se vetëm ti e di të pshëhtën dhe ka thënë innaka anta allamul ghuyub ka thon vërtet ti e dijm dhe i gjithë dijesh për gjitha të gjitha tëm shfutat çka i çka i mungon Zotit tonte bare ke u teala çka i mungon nuk i mungon asnjë send as një gjuzie as një kullie çka don shikoj sonte ime as grimca as të përgjithshme nga se ka te isha çka thon ai e din të përgjithshëm ama nuk e din detajele kal la kurse si, edhe detalet, edhe për gjithë shmo, edhe kulli jatët, edhe gjuz i jatët, edhin njështë dhijet qka, qka dhe me thonë kjo, kjo shprejhje. Ka thonë Isa a.s. Ti e din gjithë qka qka është e gajbit. Thumë me nefe, enjekune, kale lehum gajra me emëra hu, rabbu hu, bihi wa hua mahdut të uhid. Pas taj, e ka mohue që të këtë thonë diçka, jeshtë asaj qka ka udhru zot i vetë të barë kjo dhe tala, ajo ma kultu lehum illa ma amërteni beh e unë nuk ju këmë thanë atyre vetëm atas ka tim këmë urru me thanë cila është ajo en i abudullahi rabbi vë rabbekum adhërën e zotin Allahun, zotin tem dhe zotin e juve thumë akhbara an shahadetihi alejhim muddete me kamihi fihim pas ta i ka të reguhe për dëshmin e ti ndaj të tërë, dëshmin e isës ndaj të tërë Benu Israil ve kohën dhe periudhën kur ka jetuar me ta. Wa an ba'da wafatihi la ittila'a lahu aleihim. Do se pasi ka vdeq ai sqadhije për ta. Këçka argumenton. Sa ai nuk është Zot. Isa alayhi salatu selam ditën e jekimit distancohet se unë nuk di pasi më ke ngrit ti mua nuk di çka ka ndodhur me ta. Nuk di çka ka ndodhur me ta. Ai nuk di çka ka ndodhur me ta, ata e adhurojnë Allahun e lut. Pas ka thënë, "Vërtet Allahu Azza wa Jalla vetëm ai është i vetmi pas vdekjes me të dhënë mbi ta", dhe tha, "Dhe unë isha mbi ta, dhe unë isha dëshmitar sa qëndrova me ta, dhe kur më vdiq, ti ishe i mbikëqyrshëm mbi ta." Ka thënë, "O Zot, unë derisa Aisha me ta, unë jam këndshmitar çka mbota. Mirpo pasi më morrë shpirtin dhe pasi ndrova jetë, ka thënë ti je kujdestari i tyre." Tije kujdestari të re Thumme wasafahu bi enne shahadetahu Subhanehu fauka kulli shahadetin Va e am E pasi që kjo shprejhje Leme kuptu e se Dresa ku kikon ti Shko subhanallah E kuptoni Isa i thot Allahu Jellar Kur kam kohon në rejall E di që kam bon Kur kam vdhek Ti e di që kam bon Kënë në kupton si kur Makilan mu këtë punë nëndod Pas ta kër këmë ndrek Kër këmë ndruj e ti të kam ek për me më hu këta, ta di mënkaj me lë gjauzije, e ka shtu një fjalli për me të regu se edhe kër jam këndën e gjallë, ti i ka në dëshmitarë. Mirë posaj për këtë muhe, që unë me, me shfajsuve dhe të me justifiku, unë dhe sa kam pa, i kam shiku. Për se kur kam dhek, mirë po ti të të gjenjë dhe të keqenë dëshmitarë. Andaj i ka thonë, e ti për zdo sandi e dëshmitarë. Pra edhe kër kam qenë në dë Edhe kur kam vdhejkë, të dëgjendjët i kipërtsilë, të dëgjendjët i kipërtsilë dhe dëshmitarë, dhe atyre, thumë me kala, in të alëdhib hum, fa inna hum i baduk. Ka thënë si ti dënojsh, ata janë ropët e to. Nëse i dënon, ata janë ropërit e to. Ku është e dhejbe? Shikosh ka thëtë i mën kajmë e ljëzija. Wa hadha, min eblëghi l'adabi, me Allahi fi mithli hadha l'meqamë që kjo është kulmi maja e adebit në që këtë vend kër të folësh me Allahën Tëbareke vë ta'ala pasaj thot eju shënës ej e shënës sejit rahmëta abidihi wal ihsani ileyhim pa pra qështje asht qështje zoti me robrit ati qështje bamirsije me robrit ati ve ha ulaj abiduk lejsu abiden lë gajrik إيسا عليه الصلاة والسلام بيثات الله جل وعلا كتان يرز يعني ربتتو نو كان رب, رب دي كتر يعني ربتتو نو كان ربت دي كتر فإذا عذبتهم مع كونهم عبيدك نستيدنون مجيس يعني ربتتو فلول أنهم عبيد سوء من أبخص العبيد وأعطاهم على سيدهم سيكورتي إدنون نسيدنون مجيس يعني ربتتو ti nuk i dënonon vetëm se ata kanë çën rrob të padøjshëm. Këçeta ka thonë ç'keç baje. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Nëse ti dënonon zot njerëzit që kanë bërë kufur dhe zullum, ti dënon ata në rrob të tëu. Sa di më ka imel xhozia? Këç çka do të më thonë? Çka i ka thonë Allahu xhelalu ala? Kto janë rrobat të tu. Nëse ju bën mirë, këto e meritojnë se janë rrobat të tu. Ti e di më mirë kush e meriton mirë, të mirën. Po nëse i donon, të janë rëptetur dhe të jedin rebelin dhe mos rebelin për e tëra. Kjo është këptimi. Thad i bën qajim, El Gjauzija, ve aqsahum lehu, lemtu athibuhum, si kur ata mështë kishin qenë, dajteje mëkatar, si kishin donua. Pasaj thot, li anë mërtebet al-ubudije, tës të dëji ihsana sejidi ila abdihi wa rahmetihi, nga se shkalla e zotsi, s'me qenë zot, kar shirobit të vetë, O e ban të drejt që më mëshirua dhe më e begatuar. Cili është hak i Allahu xhëlaluall me rrok të ti? Më mëshirua po. M'u bë i mirë me ta. A është, ba Allahu xhëlaluall i mirëmeni me neme? po. Na ka dhën sy, si, na ka dhën vesh, na ka dhën gojë, na ka dhën fuçi, na ka dhën takat, na ka dhën mendje, na ka dhën libër, na ka dhën laps. Na i ka dhën të gjitha zoti O xhëlaluall. Na ka shtuar, na ka zhvilluar, na ka rrit. Çfarë s'ta ka dhën te bari kjo Moteala? Nëse i numroni nuk i dinni ç'o shkur. Pa tarp se i don shikoj. Shikonë në përgjigjën e Isa, italej, i salatë të samë, mirë për e ka thonë me edep. E ka thonë me edep. Qa të dhe dhe mënkajim? El Gjozia. Mërtëbet e lëbudije, të stëdëri ihsanës sejit ila abdih, wa rahmetihi, felimadha ju addhibu arhamur rahimin. Autoriteti i Zotit kundrejt për balë robëve të ti, e banë që tjetë i butë me ta. Zotnia është i butë me Robin. Allahu është i butë me Robin. Atar thonë ibn Qayimi, "Falima dha yu'adhhib." Pse donon ai? Pse donon më i mëshirshëm? Për atë që mëshirojmë. Pse? Ai jam më i mëshirshëm. Mund të dafoj një njeri, mund të dafoj një vëlla, mund të dafoj një mik, mund të dafoj baba, mund të dafoj armikun. Atar pse donon më i mëshirshëm? Ta di ibn Qayim al-Juzeyy. "Falima dha yu'adhhib arhamur rahimin." e gjwedul e gjwedim më bujari prej bujarve e aqdhamul muhsinina ihsanen abide thot më ajtili begaton dhe mirë bërzve ndaj robëve të ti lawla ha, pse? lawla fara të otuhihim se e kanë kalu kufinin e rëvelimit pse dënon i më shirë shmilla se e ki kalu edhe e ka kalu robi kufinin. Nana nuk dënon, vetëm se ku t'kaluot kufinin. Nda ka thënë i mënkaj me lëgjuzije, të adithi shpegimit, e shikoni këtë gruje, e cila e ka morë djalin e ti, në gjinin e ti, e kish hedhë në zjarë, ta sahabët, ja, jasullallah, ja, tha Allahu, është më imë sheshën me robin, se sa kjo nanë me thmijun e vetë. Atar pëse hedhë në zjarë, lëvla faratu u tuuhim, se ata e kanë të pru në Krim në zulum O i bauhëm anë taatihi Se kanë refuzume të madhe Ne e fut Vete në adhurimin dhe Zotit të të tëra O ke malu stihkakihim L'adhab Ata kanë mëritu Mënir absolute dënimin Ata kanë mëritu në mënir absolute dënimin Pse dënon më i më shërshmi Se i ka kalu këtë kufitë e dejbit Kira për I ka kalu këtë kufit e zulumit, i ka kalu këtë kufit e shirkot. O lezer, Allah unë nuk dënonë se nuk ka nevoj me dënu. Aje dhe pa dënu a i fort. Aje dhe pa e frut njeri unë gjëhenam ashtë i fort. Aje dhe pa e dënu. A dhe i bënkaj me lë gjëvzije, i bënkaj me lë gjëvzije, e ka pru meselën e gjëhenemit polemik. E ka pru polemik dhe prej argumenteve që ka argumentu se gjëhenemi mërë fund, ka thonë sa i s'ka nevoj me kalëzufuqi. Gjellë e gjellë e li Pra, kur thotë digush, Allah o ashtë i fort, po A mundët më ka një fort, pa e kalëzën forëcen? Po Argumentu me shumë argumente, një prej tëre kjo Një prej tëre kjo Argumentu dhe me tjera, ka than Prej argumenteve sa ishtë i fort, edhe se kalëzën forëcen Ku ashtë? Ka than se duran Bahot shirk, duran Muhot, duran I bahot kufër, duran Bahot zullum, duran i torturohen miçt duron torturohen muslimantaj duron që nuk do të mendon po se ata i kanë dalë pikë kontrollave jalla wala mir po pse se kallzon forcën me një herë ka thonë se i fortë nuk e kallzon forcën i fortë nuk e kallzon forcën dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem leysa shadidu shadidu bisura nuk kusht i fortë ai cili ka mundsië merr prap tu teatrin mir po i fortë është ai cili e e mund dhe mbizotron mullefin etina ande ka thënë ibn Qaymul Jouzije saked ki Hiward, khitab, të foljurit e Isës, është maja e edebit. është maja e edebit. Pra, qështë i ka thonë Allahu Gjellewala Isës? Pse ki thonë? A ki thonë? Ka thonë, sikur, ta kisha thonë e kështë e ditë. Ti e di që e konë në muë, edhe unë nuk i di që e konë tyje. Ka thonë ty ditë më shëftat, edhe unë nuk i dije. Ka thonë ty ditë më shëftat, edhe unë nuk i dije. Kjo është edep me Allahun te bareke ve te ala, do të shohim me lein Allahu xhelal xhelali edepote e pejgamberëve të tërë kundrejt Zotit të tyre në raport me Allahun xhelalu ala dhe do të shohim se ngritja e robit te Zoti i tij bëhet me edep. Ngritja dhe afrimi i robit te Allahu xhelalu ala është me edep. Njeriu duhet me ungjëros me edep dhenë komentimin e fjalës Allahu te bareke ve teala wa innaka ala, ala khuluqin adhim me vërtetë ti në një shkallë të lartë të moralit kjo është ajeti nas qati kjo është tekst citat i prerë qati ud dalala qatiye thubut është ajet që nuk dyshon kërkusht a ashtë ajet është ajeta sështë dhe është i prerë në kuptim se ka thënë Abdullah ibn Abbas kjo është feja e Muhamedit aleyhi salatu vesselam ngritur mbi kolog o do të shohmë se si pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam me adab kamri mu kan ti e më i miri pejgamberi Qan Allahu Xhella uala. Më i mirë e pejgamberi, selallahu tebareke ve teala, qe Allahu xhella xhelaluh na furnizon me adet të madh, elusimallahu tebareke ve teala, qe Allahu xhella xhelaluh na i bashkon neve me sbesimin e pastër dhe e debitin e lart, elusimallahu tebareke ve teala, qe Allahu xhella xhelaluh ut na drejton mendjen ton me Kur'an, me sunet te pejgamberis sallallahu alaihi dhe elusimallahu tebareke ve teala, qe Allahu xhella xhelaluh na munson me kuptimin e tij na fjalen e pejgamberis sallallahu alaihi dhe tan të oynavat ana mundir më të mirë thjet Allahu xhelalu vealeknaosh me veprat tona me fjalet tona me të gjitha ato që ne veprojmë alusi sallallahu te bareke tuala te Allahu xhelaljalanihu ku surre tona mangasidete tona rashidete tona Allahu ti fal aty ku kemi qallu ka çem pre Allahu xhelalu veala kristale aty ku kemi gabu ka çem pre neve dhe pre shejtanit alusi sallallahu xhelalu veala te Allahu na e perfundim te mir qulu qouli hadha wastaghfiru lili walakum fastaghfiru inne huwal gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin